найпримітивніші бажання, та й ті вдовольнялися лише завдяки чиїсь милості, а потреби вищого порядку і надалі зоставалися для мене, власне, незнаними, неприступними і нездійсненими. Може той день, коли британський офіцер повідомив про бомбардування Хіросіми і Нагасаки, був найтрагічнішим у моєму житті, та хіба тільки в моєму? «На жаль, був я тоді надто молодий і легковажний. Бомбу американці кинули в понеділок. День тяжкий, але сьогодні середа, і кінець Другої світової війни – кінець усього лихого. Тож радуємося, що дожили до цього дня, і хай хмари радіоактивного попилу розвіються вітрами надій». «Таку подію треба відзначити», – заявив я урочисто. «Ваше повідомлення, міста Робінсон, а мій банкет з нагодою закінчення Другої світової війни. Запрошую всіх до себе». «Заперечення будуть». не було, і ми поїхали. Оце товариство я запросив до Мисливської віли, де, як ріто норієм, сидів на своїх припасах жлоб Коляда. Він випав з нам на зустріч з якоїсь таємничого прихистку, зіжмаканий, як брудна ганчірка, аж соромно було називати його старшим лейтенантом Червоної армії перед такими поважними гостями. Але нічого не вдієш. Я представив Коляду – Назвав його нашим дорогим годувальником, йому шепнув на вухо коньяку, дубовий зал і нежлобствуй. Та пішли за Козуріним, скажи, ждуть гості. Коляда спробував постогнати, демонструючи звивистість тіла, який міг би позазрити дощовий черв'як, але я голосно заявив, що зараз буде коньяк, до того ж найкраще з німецьких коньяків, і з Купердяєві вже нікуди було відступати». Кон'як, як назнавця, був, мабуть, так собі зате міцний, а що ще треба молодим офіцерам з луженими шлунками і печінками, твердішими за дерев'яну табуретку? Горілка була б тут набагато доречніша, бо що проти неї шотландські віскі, яке пили англійці, чи кисленькі рейнські вина? Та де ж тут візьмеш горілки, коли з Берліна йдуть тільки накази і інструкції, а все постачання обмежується смердючими цигарками епохи? Кон'як же в нас був, сказати без власних запасів, які завдяки дбанню коляди ніколи не вичерпувалися. Добував кон'я коляда способом, який сам винайшов, який можна було б запатентувати в міжнародній організації пройдисвітів і ошуканців, коли така існує насправді. Почалося з епізоду зовсім незначного. Серед наших машин, ясна річ не а в соціль трофейних, був невеличкий Адлер, коров'ячого кольору, з переднім приводом. Машина непрезентабельна, зовні досить незграбна, якась розложець мов розгодована жінка, одним словом, нічого привабливого. Ніхто не хотів на ній їздити, щось там ніби було навіть негаразд з двигуном – про кров'ючого Адлера вже й забули, та ось наш водій Анатолій полагодив машину, навіть на неї потрібний глянець навів. Тоді знайшов якогось ресторатора і проміняв йому Адлера на 300 літрів коньяку. Коньяк Анатолій одержав у п'ятилітрових скляних бутлях, обплетених лозою, і весь свій здобуток привіз до нашого розташування, виказуючи всю широчин вірменської натури. А сам він пив тільки виноградне вино, нічого, нічого міцнішого не брав до рота. Хлопці Льоні і Зябрєва допитувалися в Анатолія. «Сам не п'єш? Навіщо ж добував кон'як?» «Заради мистецтва комерції», – відповідав Анатолій. «А ви ще зелені в цій справі, а вам не збагнути?» Зате все збагнув і зробив висновки. «А миша прогризається крізь найтовщу стіну». Так і Коляда, прогризся крізь Анатолія, і той все ж сказав Коляді, де він виміняв коньяк за Адлера. Решта, як кажуть шахісти, було справою техніки. Коляда вдягнув мундир англійського офіцера з перевдягненим у англійського солдата Васою Наумкіним, прикотив до того нещасного ресторатора в Дейці, перекаліченою німецькою мовою роздовкумачив тому, що англійському командуванню все відомо про операцію «Адлер», Коняк і що за ресторатором плаче славетна кельнська в'язниця. Для змалювання кельнської в'язниці у коляди не стачило слів, але хто ж місцевих жителів не знав цього похмурого комплексу. Кілька десятиповерхових бетонних будувань, двір як долоня, доглядачі мов африканські хижі звірі.